Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Muži dobře, ženy na šrot. Napsal Luboš Zimňok. Druhá kola mistrovství Evropy družstev v Budvě byla opět, jak jinak, hodně bojovná. Muži hráli s Anglií, ženy s domácí Černou horou. V sestavách obou našich týmů došlo k malým změnám. V týmu mužů si zahrál na čtvrté desce druhý reprezentační nováček Honza Vikouk, v ženském družstvu odpočívala Nataša Richtrová a na čtvrté šachovnici nastoupila Olga Sikorová. Tým Anglie byl ratingovým favoritem. Jen ratingovým podotknu, protože když se podívám na jednotlivé dvojice, nevidím v žádné z nich favorizované jedince, a to nejen na straně angličanů. David Navara měl bílé figury se svým bývalým klubovým kolegou Nikitou Vitugovem, který v loňském roce přestoupil do anglické šachové federace. Oba hráči se znají nejen ze společných zápasů extraligového nového boru, ale i z turnajů. David zahájil královským pěšcem, 1e4, a Vitugov si vybral sicilskou obranu. Podle křemíkových hlav se hrála najdorfová obrana, někdo by v tom mohl vidět spíše dračí variantu, ale my, šachanisté, tedy hráči, kteří hrají pekelně špatné šachy, víme, že když zahraje černý G7-G6, je to vždycky pyrcka, je jedno, jak si kdo toto zahájení nazve. Důležité je, že černý přechodně obětoval pěšce, aby mohl provést sicilsky, tématický tah D5, po němž se dostal k výborné souhře figur. Pěšce černý záhy dostal zpět a k tomu mu bílý dal i kvalitu. Braní kvality bylo správné, ale černý měl vzít raději na F1. Vznikla pozice, v níž si nevystačíte s obecnými poučkami typu věže postavím na volný sloupec Udělám si okno a pak se uvidí. Pozice vyžadovala konkrétní propočet a v takových chvílích se pletou i nejlepší hráči. Za kvalitu měl bílý, nebezpečnou protihru na královském křídle. Tak nebezpečnou, že ani nechtěl zpět materiál. V ostré pozici je těžké se vyznat i po partii a s pomocí šachového motoru u partie to bylo ještě složitější. Po 26H6 stojí údajně bílý lépe a nebudu se přijít o to, že tomu tak skutečně je. K rovnováze prý vedlo 26 G5, ale opět je to počítačová rovnováha. Já vidím stále velmi komplikovanou a nejasnou pozici, v níž má sice černý materiální převahu, ale figury bílého tento nedostatek asi plně vyvažují. Varianty v partii uvedené k tahům 26 a 27 jsou ryze počítačové a pokud je nenašli ani dva špičkový velmistři, pak to o něčem svědčí. Pozice opravdu nebyla tak jednoduchá, jak to vidí Stockfish. V každém případě tah 30 dáma G3 chybný je, a to především proto, že po výměnách zůstane bílý bez figury. David jej v časové tísni zahrál po krátké úvaze a typnu si, že mu něco uniklo v propočtu nebo špatně vyhodnotil koncovku. V níž má sice černý hodně málo pěšců, nakonec jen jednoho, ale k výhře to stačí. Tajdaivan Nguyen v pohodě odremizoval čerstvého mistra světa seniorů Michaela Edemse. Berlínská varianta španělské hry. A když Bílý neměl žádné větší ambice, hra přešla do věžové koncovky, v níž ani jedna strana neměla skoro žádné šance na zisk převahy. Štěpán Žilka a Luke McShane Jméno Štěpánova soupeře mi připomnělo známou píseň českého country zpěváka Ladislava Vodičky. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen A ten na to se objevil, střelec s jménem Shane. Shane. Byl Shane. Není Shane jako Shane. Štěpán Žilka by měl asi mnohem více práce, kdyby proti němu nastoupil střelec Shane. Naštěstí bojoval Jen s Lukem McShaneem, který v jedné chvíli mohl využít až příliš přímo čarého Štěpánova plánu útoku na královském křídle věž E3G3H3 k zisku výhody. Když jsem viděl převod věže přes E3, vzpomněl jsem si na svá dětská léta. Tehdy jsem si myslel, že jsou šachy hrozně jednoduché. Převedeš věž na královské křídlo, nastoupíš hápěšcem a soupeř se neubrání matu. Samozřejmě, že to tak jednoduché není. A kdyby Luk nepřistoupil na Štěpánovu hru, 19 jezdec G4, 20 jezdec F5. A podíval se i na opačné křídlo, mohl mít náš hráč tak trochu problém. Dílo zkázy dokonal McShane v 31. tahu. O 5 hraje černý prakticky bez figury, protože jeho střelec je uzavřen za valem svých pěšců. Štěpán pak ani nemusel dlouho hledat plán hry. Blokáda po bílých polích a nástup pěšců na dámském křídle se sami nabízely. To si Štěpán nemohl nechat ujít. Byl to Shane a důležitý bod pro český tým. Jo, a kdyby vás zajímalo, jakéže se hrálo zahájení, tak to byla španělská varianta Pircky. Křest ohněm si odbil Honza Vikouk. Proti Ravi Harryovi rozehrál zahájení dost zajímavě a dovolím si pochybovat o korektnosti desátého tahu střelec D6. Pozice však nebyla jednoduchá a byl to bílý, kdo se dostal do problémů, když hrál samozřejmé tahy. 14 jezdec A3, 15 C3. Chtělo to hrát menšablonovitě a černý by musel dokazovat, že jeho plán byl alespoň životaschopný. Honza možná mohl hrát i náročněji, ale v premiéře zřejmě nechtěl moc riskovat a hrál hlavně na jistotu. Remí za černými v těžkém zápase se počítá. V turnaji žen sehráli špatný zápas naše dívky. Černá hora byla týmem k poražení, ale našim se vůbec nedařilo. Snad jen Natálka Kaňáková odvedla solidní práci, zbytek týmu by si měl sypat popel na hlavu. Julia Movsesian hrála vyrovnanou partii s Alexandrou Milovič. Naše hráčka bojovala a chtěla vyhrát, nakonec jí však vítězství proklouzlo mezi prsty. Tedy pokud je záznam partie správný, a nešlo jen o chybu v přenosu nebo analýzu hráček. Julia soupeřku zkoušela ve střelcové koncovce. Bílá sice měla pěšce na polích barvy svého střelce, ale volný pěšec jí dával naději na vítězství. Hrálo se o tempa, černá chybovala a byla donucena přenechat bílé nadvládu nad důležitým polem B7, 55 střelec B7. Padla poslední překážka na cestě pěšce k poli proměny jenže Bílá šla na věc až moc zbrkle. Tah 58B7 zahrála takřka bez přemýšlení a Černá jí v zápětí ukázala, že po šachu černého střelce už Bílá nikam neprojde. Natálie Kaňáková vyhrála s Nikolinou Koljevič. Partie mohla skončit remízou, ale Bílá v časové tísni měla přes minutu na tři tahy, udělala strašný blunder a Černá získala zdarma celou věž. Alena Skvorcova porazila naši Aničku Lhockou. Anička neměla svůj den. Její soupeřce stačilo jen sbírat materiál, který jí bílá okatě podstrkovala. Mám pocit, že Anička hrála od 14. tahu žravé šachy, EBR F6. Zapomněla však informovat soupeřku o změně disciplíny. V koncovce dámy proti dvěma věžím, střelci a hordě černých pěšců sice v jednom okamžiku mohla bílá dosáhnout remízy, 39 dáma A3 šach, ale to je vysloveně počítačová varianta a v praxi by i tato remízová varianta nebyla vůbec jednoduchá. Na čtvrté šachovnici poprvé nastoupila Olga Sikorová a partie proti mladé Mateje Popovič jí vůbec nevyšla. Prohra s Černou Horou je nepříjemná, ale věřím, že se naše hráčky vzchopí a ukáží, že šachy umí. Naše muže dnes čeká silný tým Rumunska turnajová dvojka. Ženy si zahrají proti Islandu, za nějž nastupuje i bývalá česká hráčka Lenka Ptáčníková.